Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Роберт Шеклі. Інструкції з експлуатації. Усвідомлюючи усю важливість моменту, капітан Паул набрав безтурботного вигляду і увійшов до рубки ризикового. Спершу він навіть мав бажання засвистіти, але згодом вирішив, що не варто. Зрештою, це було не в його стилі, а астронавти завжди шкурою відчувають недобре, тож їх може насторожити найменша дрібниця. — Усім привіт! — сказав Паул і впав у м'яке крісло. — Дентон! — Штурман їх корабля кивнув від душі, позіхнувши. Борт інженер подивився на годинник. Стартуємо за графіком, саме. Ну, так, відповів Павел, за дві години. Борт інженер та штурман будно покивали головами, немов польоти на марш це справа цілком звичайна. Капітан, поміркувавши, трохи, додав, «До речі, ми беремо на борт іще одного члена екіпажу». «А це ще навіщо?» Засмагле обличчя Демтона висловлювало недовіру. Ауріліо загрозливо підібрав губи. «Третій штаб дав розпорядження буквально останньої миті», – буде тоном відповів Павел. «Його підлеглі навіть не поворухнулися». Проте капітану здалося, ніби вони на нього насуваються. Незрозуміла сила завжди зближує членів екіпажу, змушуючи дотримуватися замкненості кула і охорони власних територій. «Ну, яка ж робота буде доручена цьому новачкові?» – поцікавився Аурільєв. Кремезний та смаглявий, із гострими зубами і кучерявою і чорною шевелюрою, він нагадував жахливо розумного жорстко-шерстного тер'єра, який готовий гавкнути на будь-якого чужого пса, навіть коли то й десь далеко. «Хлопці, ви чули взагалі про паранормів?» – запитав капітан. А, «Ще пак!» Жвабо відгукнувся Аурелію. «Чув я про цих психів!» «Та не психи вони!» – задумливо протягнув широколиций Дентон. «Отож», – продовжував Паул, – «ви і про Вейверлів, очевидь, чули. Це той хлопець, який намагається пристосувати паранормів до життя у суспільстві, знайти, так би мовити, їх здібностям застосування». В нього під опікою є телепати, провісники погоди, ну і інші таланти. «Про цього Вейверлі я в газеті читав», – озвався Дентон. Його вихованців іще називають екстрасенсами. «Отож, точно. Загалом цей тип Вейверлі, він збирає екстрасенсів мало не на смітниках і підшукує їм нормальну роботу». «Вірить, що для їхнього дару є застосування». «Тобто ми беремо на борт паранорма?» – уточнив Дентон. «Саме так», – відповів Пауул, уважно придивляючись до своїх підлеглих. «Астронавти – народ кумедний. Багато хто із них настільки звикають до самотності та небезпек космосу, що при цьому намагаються наглухо відгородитися від зовнішнього світу. А ще ці трудівники новітньої галузі людської діяльності є страшенними ретроградами. Адже якщо старе працює, то для чого вводити нове? Адже воно може вартувати життя. Ось і тепер новинка. А чи добре це, чи ні? «Прийняти до своїх лав паранорма їм буде дуже нелегко». «Та кому він тут потрібен?» – злим тоном запитав Ауріліо, явно стривожений, що через новачка його власний авторитет може похитнутися. «Не вистачало ще, аби тут хтось на борту думки наші читав». «Він не читає думок», – спробував заспокоїти його Павел – «Наш новачок займеться іншою, дуже важливою роботою». «Так, і якою ж?» – поцікавився обережно Дентон. Пауел нерішуче забарився із відповіддю і нарешті вичавив із себе. «Він... він повинен допомогти нам під час зльоту». «Як?» «За допомогою телекінезу», – відтарабанив Паул. Радий, що зміг промовити нове слово без помилки. Наш новенький пересуває предмети силою думки. Дентон не відповів нічого, а от Аурильо, глянувши на капітана, вибухнув реготом. ха ха Силою думки? А у нього від натуги звивини не розпрямляються? Нічого, розпрямляться. Ми з них мотузочки зв'яжемо і зробимо для нього упряж. Дивись, би, тебе самого не запрягли саме. На це зауваження Пол широко посміхнувся, подумки похваливши себе за дотепність. Краще нехай члени екіпажу сміються над ним, аніж б'ють йому п'ику. Пригладивши вуса, командир повідомив: "Ну і новенький цей скоро прибуде". "Ти серйозно?" перепитав Денто. «Як ніколи, друже!» «Але, Семе, дозволь я тобі дещо поясню», – перервав штурмана Пауэлл. «Елекінез, здатність якою наділений майбутній член нашого екіпажу, це невивчена і майже невідома науці форма керування матерією. Це енергія, яка дає змогу пересувати предмети, часом навіть дуже великі. Отож, вона реальна». «І вона діє!» Штурман і бортінженер слухали капітана уважно, хоча й з часткою настороженості. Паул глянув на годинник. «У штабі вважають, якщо паранорм допоможе нам злетіти, то ми заощадимо неабияку кількість палива, тобто збільшимо резерв». Ось тут члени екіпажу дружно кивнули. Вони були обома руками за економію палива, адже у космосі запас пального найголовніше. Багато його на борт не завантажиш, а варто злегка помилитися у навігаційних розрахунках, витратити трохи більше запланованого обсягу, тут і кінець. Досі до Марса вирушало лише п'ять кораблів. Два із них зникли у відкритому космосі саме через брак пального. «Будьте певні», – сказав Пауел, – «у ваші справи паранорм втручатися не буде. Його єдине завдання – рухати наше судно». Він посміхнувся і приготувався повідомити іще одну неприємну новину. «Гаразд» тим часом промовив Дентон. «Тільки щоб до мене він не чіплявся». «Вибач», – поспішив засмутити його Пауел. «Паранорма без нагляду залишати не можна». «А це ще чому?» Пауел володів безлічю професійних навичок, і найважливішу з них він здобув аж ніяк не в університеті. Капітан умів... Керувати, домовлятися та розуміти людей, тож зараз закликав на допомогу саме цей свій дар. Розумієте, хлопці? Паранорми не зовсім звичайні люди. Вони погано пристосовуються до соціуму, часто нервують. Хтось навіть вважає, що ступінь їхньої депресії прямо пропорційний силі їх таланту. Словом, якщо хочете, щоби наш паранорм справлявся зі своєю роботою, потрібно поводитися із ним гідно. А я й не збирався сходу плювати йому в обличчя, відгукнувся Аурільо. Цього мало. Я, до речі, розмовляв із Виверлі. Він дав мені інструкції з експлуатації. Сказавши це, капітан витяг із кишені аркуш-паперу. «Посібник? Із експлуатації?» «Абсолютно правильно. Адже ми експлуатуємо здібності паранорма. Ось слухайте». Розгладивши інструкцію, Пауелл зачитав вголос. Паранормальні здібності, можливо, існують від початку часів, проте суспільство навчилося експлуатувати їх лише віднедавна. Сьогодні ми розуміємо екстрасенсорику як прояв волі людини в матеріальному світі, але до кінця її природу і призначення ми вивчимо іще не скоро. Отож… Будь-кому, кому доведеться працювати із паранормами, слід ознайомитися із наведеними нижче правилами, що засновані на нашому досвіді. Вони допоможуть домогтися кращих, якщо не єдиноможливих результатів. У практичному плані... Паранорма слід розцінювати як потужний агрегат підвищеної складності та тонкої конструкції. Як і будь-який інший механізм, він потребує догляду і дотримання усіх пунктів інструкції з експлуатації. Перед початком експлуатації будь-яку машину треба поставити у стійке положення, заправити, змастити, налаштувати. Беручи до уваги усі вище згадані пункти, ми доходимо до таких висновків. Для того, аби бути у робочому стані, паранорм повинен відчувати комфорт, безпеку і мати доброзичливий настрій. Періодично, бажано якомога частіше, паранорма треба хвалити, оскільки емоційно він нестабільний, то його організм постійно потребує заохочення. Працюючи з паранормом, постійно виявляйте співчуття та розуміння. Зайвий тиск може зламати паранорма, якщо він захоче усамітнитися, йому не треба заважати. Закінчивши читати, Паул посміхнувся до екіпажу і додав: Ну ось, власне і все. Семе, тихо промовив Дентон. Ми й так маємо турбот по вуха. «Не вистачало нам іще з невротиком нянчитися». «Згоден», – кивнув Павлов. «Але ти тільки уяви, яким проривом це стане для нас, для всієї космонавтики, якщо ми зможемо злетіти, зберігши основну частину пального у баках, га? «Правильно», – відгукнувся несподівано Ауріліо, пригадуючи, як останнім часом трясся над лічильниками пального. А ось і ваші екземпляри інструкції. Пауел простягнув їм копії вище згаданого документа. Поки мене немає, вивчить їх, як отче наш. Приїхали, пробурмотів Ауріліо, похмуро вдивляючись у свій аркуш із друкованим текстом. Слухай, а ти впевнений, що цей паранорм взагалі зможе підняти наш корабель? Ні. Чесно зізнався Пауел. Та й ніхто не впевнений. Здібності нашого паранорма активні приблизно 15 годин на добу. Ото нам пощастило, саркастично зауважив Дентон. Ну гаразд, зараз я його приведу. Як почуєте, що ми підіймаємося на борт, ховайте ці інструкції. Посміхнувшись на усі 32, капітан додав. «І нехай буде із вами мир!» Він вийшов із рубки і попрямував коридором до люка, на ходу насвистуючи бадьору мелодію. Загалом усе пройшло краще, ніж він сподівався. Хвилин за десять він повернувся із паранормом. «Хлопці, знайомтеся, це Білі Вокер. «Уокер?», Уокер це Стів Дентон і Філ Ауріліо. «Вітаю!» – відгукнувся Уокер. Був він з ростом під метр дев'яносто, неймовірно худий. Навколо шишкуватого черепа – німб рідких блідосолом'яних волосків. На похмурому обличчі вперед стерчав довжелезний ніс. Оглядаючи членів екіпажу, Уокер покусував нижню губу. Так. Гарний же їм дістався попутник на найближчі декілька місяців. «Сидай, вокаре, Ауріліо гаряче потис паранорму руку. «Так-так, не соромся!» – підтримав товариш Дентон. «Як життя, як здоров'я!» Пауелець стримав усмішку, пригадуючи перше правило із інструкції. Аби він був у робочому стані... Паранорм повинен відчувати комфорт, безпеку та доброзичливий настрій. Його хлопці зі шкіри пнулися, аби виконати цей пункт. Адже вони добре знали ціну кожної зайвої краплі пального. Підозріло, зиркаючи на екіпаж, вокер втім сів. Ну, і як тобі наш корабель? поцікавився Аурільо. Та нічогенький. Вокер відповів таким тоном, ніби бачив кораблі і кращі, і більші, хоча у всіх Штатах більш не було жодного добудованого та оснащеного. «До подорожі ти готовий?» – запитав Дентон. «А що до неї готуватися?» – питанням на питання відповів Вокер і відкинувся на спинку крісла. «Подорож як подорож, сів та й поїхав». Ауріліо, схоже, почав закипати, та й Дентон не виглядав вельми щасливим. Пауел поспішив втрутитися. «А хочеш, вокера, я влаштую тобі екскурсію кораблем?» «Нє», – відмовився телекінетик. «Встигну, що я по ньому нагулятися». Зависла незручна пауза, яка, схоже, вокера ані трохи не засмутила. Підпалюючи цигарку, Пауел стежив краєм за паранормом. Він взагалі-то очікував побачити нервового та депресивного типу, але Вокер поводився просто байдуже. Шмигнувши носом, новий член екіпажу запхав руки до кишень і почав в них стискати й розтискати кулаки. «Ага, але все ж таки він нервує», – здогадався Пауел. Щоб такого приємного йому сказати. А наскільки сильно ти зможеш розігнати наш корабель? запитав Аурильо. Паранорм глянув на нього презирливо і відповів. Мало не буде. А тоді судомно ковтнув. Та ні, він нервує, він наляканий, він просто дуже наляканий і хизується, намагаючись приховати свій страх. «Ну що ж, корабель у нас міцний», – зауважив Дентон. «Міцний, це так», – підхопив Ауріліо. «Хочу шоколадний батончик», – заявив раптом Уокер. «А може, хочеш палити?» – запропонував йому цигарку Пауелл. «Ні, краще я піду і куплю батончик. На майданчику, здається, був автомат». «Скоро зліт», – нагадав йому Пауелл. Треба ввести тебе у курс справи, проінструктувати. Нафіг це мені потрібно? Кинув Вокер і прожогом вибіг із рубки. Ні, я його так і точно приб'ю, пообіцяв похмуро Аврелію. Дентон промовисто подивився на Пауела, той вичавив із себе: "Запасаємося терпінням, хлопці". «Паранормі ще впишеться в колектив, от побачите!» «Та тут ніякого терпіння не вистачить!» – обурився штурман. Очікуючи на паранорма, астронавти похмуро дивилися на вхід у рубку. Пауел почав себе подумки жаліти. І що тільки цей штаб його втягнув? Раптом у дверях з'явився Вокер. «Щось мені...» Розхотілося шоколаду, кинув він і почергово глянув в обличчя кожному із майбутніх колег, а тоді запитав. Мене обговорювали. Щого ти взяв? скинувся Аурірйо. Ви, мабуть, вирішили, що мені це корито не підняти, так? Послухайно, суворо сказав Пауел, Жоден з нас про це не думає. На борту ризикового. «У кожного своя роль. Ось і все!» У відповідь паранорм мовчки втупився у капітана. «Гаразд, починаємо інструктаж», – наказав Пауел. «Вокере, за мною!» Він провів паранорма на місток, показав кілька силових схем і, пояснивши порядок дій, сказав, що від нього конкретно вимагається. «Вокер!» як і раніж, кусаючи нижню губу, уважно слухав. «Знаєте, капітане», – промовив він, – «я, звісно, буду намагатися». «От і добре», – сказав Пауэлл і скрутив мапи в рулон та відклав їх в бік. «Я намагатимуся, але ви на мене не вельми розраховуйте». Закінчив паранорм і вибіг. Пауэлл похитав головою і почав перевірку приладів. Пристебнувшись у кріслі, командир увімкнув інтерком. «Дентон!» – промовив він у мікрофон. «До старту готовий?» «Готовий, капітане». «Ауріліо?» «Один момент, капітане. Так, все, готовий, сер. «Уокер?» «Я...» Так. Чудово! З диспетчерської доповіли, що майданчик вільний, і Пауэл відкинувся на спинку крісла. Десять секунд до старту. Запустити головний привід. Готово. відповів Аурірйо, і корабель здригнувся від дикого ревіння двигунів, які ожили. Додати потужності. Паул вчитався у показники приладів. Чудово! Дентоне, вмикай, допоміжний. Я, капітане. Шість секунд. Вокере, готуйся. А, слухаю, сер. Чотири секунди. І ще з півдюжини точних налаштувань пішов кисень. Дві секунди. Одна. Запалювання. Вокере, твій хід. Корабель. Погойдуючись на струменях полум'я і сопал, почав підійматись. Несподівано Пауэла втисло у сидіння. Це вокер підхопив ризиковий силою думки і поніс його у висоту. Паул глянув на висотомір. Щойно позначка перейшла 150 метрів, він знову увімкнув інтерком. Головний двигун відключити. Вокере, давай що сили! Двигуни припинили ревіти, але корабель понісся швидше і швидше. А тоді їх несподівано різко смикнуло вперед і... Що це? Це точно незвичайне прискорення. Корабель знову шарпнуло, Пауел зойкнув і знепритомнів від перевантаження. Коли він отямився, корабель уже мчав крізь темряву відкритого космосу. Невидима рука інерції, як і раніше, тисла на груди, але капітан піднапружився і нахилився до ілюмінатора. За бортом він побачив тільки зірки. Пауел слабко посміхнувся. «Працює! Двигун на основі телекінезу цього доходяги Вокера працює, та ще як, коли вони повернуться на землю...» Пауел пригостить паранорма випивкою. До речі, а чи далеко вони нині від дому? Натиснувши кнопку на приладовій панелі, він вивів на екран зображення із камери заднього виду. Він обнишпорив поглядом простір, шукаючи синю-зелену кулю землі, і не знайшов її. Тоді він змінив кут огляду і швидко виявив сонце. Щоправда, воно було дуже, дуже маленьке, завбільшки як горошина. Куди ж їх закинуло? Пауел відстебнувся. Відчуваючи, що корабель поступово втрачає швидкість, він перевірив показники приладів і вирахував швидкість ходу. Фантастика! «Дентоне!» – прокричав він у мікрофон. Ох! Почулося із динаміка. Ну, ніфіга ж собі. Зустрічаємося у рубці. Потрібно визначити наше місце розташування. Аурільо. Так саме. Перевір, як там наш вокер. Пауел знову подивився на зірки, на сонце, насупився і ще раз перевірив свої розрахунки. Аби ж тільки знайти помилку. Але, на жаль, все було правильно. Через півгодини Дентон припустив. Якщо я правильно все порахував, то ми зараз десь між Сатурном і Юпітером, навіть ближче до Сатурна. Не може бути, з невірним голосом промовив Павел. Якщо не віриш, то глянь сам. Відповів штурман. Пауел взяв аркуш із його розрахунками. Ретельно переглянув все, але помилок не знайшов. Ризиковий закинуло на 800 мільйонів кілометрів далі за Марс, плюс-мінус 15 мільйонів кілометрів. Пауел похитав головою. Цифри не справили на нього належного враження – та й не повинні були, оскільки ніхто не в змозі уявити, що таке вісімсот мільйонів кілометрів. Підсвідомо, Пауел зменшив цю відстань до параметрів, які людський розум міг сприймати. А що ще йому лишалося? Ну, гаразд. З місцем нашого розташування ми визначилися, буденно констатував він і, помітивши, що увійшов Ауріріо, запитав. «А що там у нас із пальним?» «Та так собі», – відповів бортінженер. «Паранорм, звісно, заощадив нам палива, але цього все одно не вистачить». «Так, не вистачить», – погодився Пауел. Корабель, навіть заправлений і забезпечений запасом пального тільки до Марса, від Сатурна ніяк не міг повернутися. Та із з червоної планети він не долетів би до Землі без дозаправки. Сатурн. Це ж як треба було розігнати корабель, аби стрибнути у таку далечінь? Не маючи сил вирішити цю задачу логічно, Паул дійшов висновку, що на телекінетичному прискоренні ризиковий просто перестрибнув частину простору. У рубку війшов Вокер. Його бліді вуста сіпалися. «Хтось сказав, що ми біля Сатурна?» – запитав Паранорм. «Біля його орбіти», – уточнив Пауел, вичевлюючи із себе посмішку. «А сам Сатурн зараз, на жаль, по інший бік Сонця». Командир усміхнувся ще ширше, пригадуючи друге правило із інструкції з експлуатації. Періодично, бажано якомога частіше, паранорма треба хвалити. Оскільки емоційно він нестабільний, його треба постійно заохочувати. «Ну ти й даєш, друже, сказав він. «Сила в тебе є, та ще й яка!» «Але я хотів... я хотів...» Розгублено переводячи погляд з одного космонавта на іншого, Вок раптом розплакався. «Ну, припини, досить!» Долаючи незручність, Паул спробував заспокоїти паранорма. Але втішити живу машину йому не вдавалося. «Я знав, знав, що на партачу, що в мене нічого не вийде!» – вигукнув прискорювач. «Я знав про це відразу!» «Ну-ну, спокійно, не все втрачено!» Спокійним та ласкавим голосом промовив Пауел. «Ти... ти просто не розрахував сили, ось і все. Ти повернеш нас назад!» «Не поверну!» Проскиглив Вокер і заховав обличчя у долоні. «У мене більше не вийде!» «Що?» – вигукнув Дентон. «Нічого не вийде!» «Я втратив силу, вона мене покинула, я більше, я більше не паранорм!» Останню фразу він буквально прокричав. Потім сповз по стінці на підлогу і, здригаючись від ридань, опустив голову в коліна. «Так, взяли!» – скерував Дентону Пауелл. І вони разом підвели вокера з підлоги та віднесли у кают-компанію і вклали на ліжко. Дентон дав паранорму снодійне, дочекався, поки той засне, і разом із капітаном повернувся у рубку. «Ну як?» – запитав Аурільо, але відповіді не отримав. Всі троє сіли у крісла і деякий ще спостерігав